Заспокоюють. У цукерні повно люду, сісти нема де. Над паном бабою і його донькою, що готують замовлення, в'ється волога пара з кавоварок. І годя чекати, що вони вшанують Бранка своєю фірмовою кавою не до нього. Тому він одразу йде до кавового апарата в темному кутку зали. Сцюпа ще якийсь час тупцює під дверима, але йому все ж набридає, і він йде. Бранко вдячно запихає в автомат цілий кілограм дріб'язку, і той, зласкавившись, видає йому теплий пластиковий стаканчик банального еспресо. Проховавши тричі до ста, Бранко видирається з цукерні на свободу. Сцюпа ніде не видно. Бранко пригублює кави, що вже встигла захолонути і акуратно виливає її у бляшаний бачок для недопалків при вході. Годі з нього пригодна сьогодні, він йде додому. Вночі, лежачи під пальмовим листям розвішаних фотографій, Бранко дивиться загадкову передачу в телевізійний смс-чат. Люди пишуть повідомлення, які з'являються на телеекрані. Інші люди їх читають і відповідають. Усе це вголос зачитує пишна дівчина в мікроскопічній маєці, раз у раз підбираючи макаронні бретельки, що падають з плечей. Бранко не розуміє сенсу такої передачі, не розуміє, чи знайомі між собою ті, хто так переписується, не розуміє, кому йдуть гроші від надісланих смс. Телеканалу чи все ж провайдеру? І навіщо дівчина читає для сліпих? Але ж сліпі не зможуть набрати текстове повідомлення у телефоні. А стороннім спостерігачам навряд чи буде цінною оця безгранина, навіть зачитана в голос. Те, чого Бранко не розуміє, швидко його втомлює. Аби розважитись, він вирішує спробувати, що буде, якщо написати туди непристойну смс-ку. Чи оголосить дівчина також і її? Як подумалося, той не забарилося. Витягає телефон, припнутий до зарядного пристрою, щось друкує, помиляючись клавішами, відсилає бранкова репліка, вигулькоє зеленим кольором на екрані. Дівчина-читачка затинається, робить Хвилинну паузу, під час якої складає губи літерою О, видихає і таки зачитує. Думаємо, Бранко надсилає ще одну смс-ку такого ж змісту. Вона читає, вже майже не дивуючись. «Ще одну читає», – дурепка пише Бранко. І це вже дівчина зачитує абсолютно спокійно. Він сміється, закидає мобільний далеко під ліжко, загортається з покривалом і головою і засинає. Поки він спить, по улоговані його хребта скрадливо розповзяється колючий скорботний холодок. Стелиця по спині, як гнучке стебло, і ховає своє скрипуче суцвіття у густому волоссі на потилиці. Це завтрашній день, повний справ та співпадінь, відкритий для несподіванок, пронизаний таємничими сюжетними заданостями, А від того скорботно-неминучий влягається обабіч сплячого бранка, тулиться своїм крижаним тілом до його спини і довгими, вогкими руками обіймає його. Бранкові тим часом сниться полемічний сон на тему призначення, ніби він переконує, сам себе, чи якусь пані абсолютно справедливість, що народився не в той час і обрав не той шлях, чого б йому хотілося. Бранко хотів би бути провідником каравану десь у пісках Алжиру, щоб з висоти польоту гвинтокрила у призахідному сонці тіні від... Вервечки верблюдів і від нього самого виглядали вишуканим чорним татуюванням на клубах засмаглої танцівниці. Відомий фотомитець зуміє запхати ціле море піску, бранків каравани, химерні тіні в один знімок і представлятиме його на своїй виставці в якийсь Європейській столиці саме тоді, коли Бранко вмиратиме від задоволення в обіймах чарівної діви, що виявиться, як звикли,